Ведмедики живуть із ведмедиками, пацюки з пацюками, зайці з зайцями, лосі з лосями, шпаки з шпаками, зозулі з зозулями, вовки з вовчицями. Ну, щоправда, інколи вовки живуть із собаками. Ну, правильніше буде сказати сплять. Але що з того виходить? Монстри, здатні кинутися на людину. А що робимо ми, Люди, породжуємо монстрів, і ніхто нічого не бачить. Усе у нас тишком-нишком. Напівкровки, яких цураються одні і не визнають інші. Напівкровки. Може тому більшості з нас так важко сходитися з людьми? Так важко віднайти в цьому світі свою людину. А ще я розумію, що повертаюся з відпочинку. Ну, якщо не рахувати, воно, а як його рахувати, воно ж нематеріальне. Лише з двома надбаннями. І ці надбання – слова. Перше – Шармута, друге – Хаволь. Ними мене збагатили єгиптяни. Перше означає Шльондра, а друге – Підораз. Ха, яка я обізнана людина! Як багато я знаю про культуру інших народів! Ага, нічого-нічого. Будемо працювати, як каже мій опецькувати опікун. Я сиджу в туалеті і дивлюся на власну тінь. Вона, коли я отак сиджу, трохи нахилившись і піднявши плечі, нагадує птаха Фенікса або сову. Ні, краще Фенікса. Я ворушу плечима. Фенікс ворушить крилами. Я притискує обличчя до плеча. Фенікс ховає голівку під крило. Ха, який я зворушливий! А воно сидить у кімнаті. Судячи з того, що я чую... Чоловічий бридкий голос, який чіпляється до людей, воно дивиться якесь шоу. Кіт часом голосно волає, його замкнули на кухні. Воно не товаришує з котами. Я забрав Мартіні від кицюні, яка спитала, а що ти мені привіз? Ну, Простота, як відомо, є щастям. Я віддаю їй маленький кальян. Сам не розумію, для чого чи для кого я його привіз. Може, для кота? Люди, не замовчуйте своїх бажань. Кому вона потрібна, ота ваша інтелігентність? От кицюня. Змовчала б щодо подарунку, то й не отримала б його ніколи. А тепер вона має кальян. Ну, в принципі, тут палиця з традиційними двома кінцями. Я міг би послати її в дупу, але не зробив цього. А знаєте чому? Тому що з двох людей, зайнятих у сцені, один майже завжди переймається своєю поведінкою. Прагне гідності чи досконалості. Тут... Я згадую про те, що не люблю людство. Ні, тобі буде інше, а це потрібно мені. Все. Вона стоїть з відвислою щелепою, кальян у моїй кишені. Я не даю їй оголтатися, бо ще вчепиться чи дасть отрути. Киваю, беру з полиці сумку. З маркіні ушиваюся геть. Дрочило тупе. Чути вереск уже за дверима. На кого це вона? А? Хай собі репетує. Це корисно для голосових зв'язок. І кому, як не мені про це знати? А я виходжу з убиральні. Гратися з Феніксом було весело, але і це мені набридло. «Привіт!» – кажу я. Воно стежить за Андрієм Малаховим, якого цього разу вдягнули у светр, певно, сшитий із різних светрів, що належали іграшковим ведмедикам. «А що ти так довго робив у туалеті?» Грався з Феніксом. «Марнування часу. Краще давай викличемо тобі повію», сказало воно. Я закахикався. «Чо ти на мене вирячився?» питається воно. «Чекаю, коли ти мені щось запропонуєш. Я міг би поводитися з тобою як гостинний господар і ще довго, але в мене відчутний брак коштів. Залишилося баксів 500 за все про все. Перуанський селянин міг би жити на цю суму довго і щасливо, повчально каже воно. Я вирішив, що бовкати щось про колумбійських наркобаронів у даному випадку недоречно. План у мене є. І дуже простий. Зараз буде загадка.